Частина 19. Розділ 6. Філе погукавендє філе. Йому довелося підвищити голос, щоб бути почутим, бо ні нандела зі спокутою на максимальній гучності якраз співали моя душа свідок. Від усіх отих їхніх схлипів ву-ву та вуає у нього трохи паморочилося в голові. Збивало з пантелику навіть яскраве освітлення всередині радіостанції РНГХ аж поки він не опинився під тутешніми люмінесцентними світильниками. Енді не уявляв собі, в якому присмірку перебуває тепер весь міл. І як сильно він устиг до нього звикнути. «Майстре!» – нуль відповіді. Він поглянув на телеекран. Канал CNN із вимкнутим звуком. Потім крізь довге вікно подивився у приміщення студії. Там теж горіли лампи і працювало все обладнання. Від цього йому стало трохи моторошно, хоча Лестер Когінс був якось пояснював йому з превеликою гордістю, як усім тут керує комп'ютер. Але не видно було ніяких ознак Філа. Раптом Енді відчув різкий запах поту, застарілого, прокислого. Обернувся, а ось і Філ. Стоїть за ним в притул, щойно вигулькнув просто з якоїсь діри в підлозі. В одній руці він тримав щось схоже на пульт керування гаражними воротами. У другий – пістолет. І пістолет цей було націлено Енді в груди. Кісточка того пальця, що обіймав спусковий гачок, аж побіліла, а дуло злегка тремтіло. «Привіт, Філе!» – привітався Енді, тобто майстре. «А що ти тут забув?» – запитав майстер Бущі. Від нього потужно тхнуло дріжджовим духом поту. Джинси і майка з логотипом РНГХ на нім були невимовно брудними. Ноги босі... Спишемо на це його безшумне прибуття і закаляні грязюкою. Волосся останній він мив либонь рік тому. Чи й давніше. Найгірше виглядали його очі, налиті кров'ю, неспокійні. Давай кажи мені швидко, ти, старий хрін, бо інакше більше нікому нічого і ніколи не зможеш розказувати. Енді, котрий лише нещодавно випадком уникнув смерті від рожевої водички, сприйняв погрозу Філа спокійно. «Ба навіть мало неблагодушно. Роби все, що тобі забажається, філе. Тобто майстре. Майстер здивовано звів угору брови. Очі його дивилися осовіло, але зацікавлено. «А то? Абсолютно. Навіщо ти тут? Я приніс погану звістку, мені дуже жаль». Майстер поміркував над цими словами, потім усміхнувся, показавши залишки зубів. «Нема поганих звісток». Христос повертається скоро. Це така гарна звістка, що пожирає всі погані. Це гарна звістка. Бонус-трек. Ти згоден? Згоден, і скажу на це алілуя. лихо, Чи на щастя, сам не знаю. Ти можеш сказати, що такі на щастя. Твоя дружина вже перебуває поряд з ним. А гось. Простягнувши руку до пістолета, Енді опустив його ствол униз. Майстер не поворухнувся. Щоб йому завадити. Саманта померла, майстре. Мені сумно про це казати, але вона вкоротила собі віку раніше цього вечора. Самі мертва? майстер кинув пістолет до кошика вихідні документи на найближчому столі. Проте гаражний пульт він продовжував тримати в руці, яку все ж таки опустив. Пульт не покидав його руки впродовж останніх двох днів, навіть під час його неймовірно нечастих періодів сну. «Мені так жаль, Філе, майстре, тобто!» Енді переповів обставини загибелі Саманти, як він їх там зрозумів, завершивши утішливим повідомленням про те, що з дитям усе гаразд. Навіть у розпачі Енді Сендерс залишався особистістю, для котрої переполовинена склянка є напівповною. Майстер відмахнувся від благополуччя малюка Волтера гаражним пультом. «Вона завалила двох свиней!» «Енді на це завмер. Піле, вони були офіцерами поліції. Чудовими людьми. Я певен, вона збожеволіла, але все одно не гарно було так робити. Ти мусиш узяти назад свої слова. Що ти сказав? Я не дозволю тобі називати наших офіцерів свинями». Майстер поміркував. «Йой, гай сад. Я слова свої беру назад!» «Дякую тобі». Майстер нахилився з висоти свого доволі значного зросту, це скидалося на те, ніби робить у клін скелет, і зазирнув в обличчя Енді. «Скромний, бравий мазефакер, ге?» «Ні», – чесно зізнався Енді. «Мені просто все одно». Здається, майстер помітив щось, що його переконало. Він охопив Енді за плече. Братику, ти в порядку?» Енді вибухнув плачем і впав гузном на офісний стілець просто під плакатом, який попереджав. «Христос дивиться кожний канал». Христос слухає кожну частоту. Спершись головою об стіну під цим доволі зловісним гаслом, він ридав немов покарана за бездозволу з'їдене варення дитина. До цього спричинилося всього лиш одне слово – братик. Це цілком неочікуване звертання – братику. З-під менеджерського столу майстер витяг і собі стілець, і тепер розглядав Енді з цікавістю натураліста – котрому пощастило серед дикої природи спостерігати якусь вельми рідкісну тварину. Через якийсь час він промовив. «Сендерсе, то ти прийшов сюди, щоби я тебе вбив?» «Ні», – відповів Енді крізь хлипи. «Можливо, так. Не можу сказати. Але все в моєму житті пішло прахом. Загинули мої дружина і дочка. Я думаю, так Господь карає мене за продаж отого лайна». Майстер кивнув. «А вже ж, може й так» і я шукаю відповіді, чи припинення, чи ще чогось. Звісно, я також хотів тобі повідомити про твою дружину. Це важливо, робити правильні вчинки». Майстер поплескав його по плечі. «Усе гаразд, братику, ти правильно зробив. Я тобі вдячний. З неї не було багато толку в кухні, і по дому вона поралася не краще за свиню в вкупі гною. Але вона вміла надприродно трахатися, коли бувала обдовбана» що вона мала проти тих двох синяків. Навіть у своєму глибокому жалю Енді не мав наміру озвучувати тему звинувачень у зґвалтуванні. Мабуть, це через її збентеження від купола. Ти знаєш про купол Філе? Майстере. Майстер знову змахнув рукою, вочевидь, ствердно. Про Мет ти сказав цілком слушно. Торгувати ним – це неправильно, ганебно. Натомість виробляти його – це божа воля. Енді впустив руки і втупився в майстра припухлими очима. «Ти так вважаєш?» «Бо я не певен, що це також вельми правильно». «А ти коли-небудь куштував?» «Ні», – скрикнув Енді. Для нього це прозвучало так, ніби майстер раптом запитав його, чи не мав він коли-небудь сексуальних стосунків з кокер-спанієлем. «Ти приймаєш ліки, прописані тобі доктором?» «Ну, так, звичайно, але...» Мед, це ліки!» Майстер урочисто подивився на нього, а тоді ще й тiцнув Енді в груди пальцем, задля додаткової аргументації. Ніготь на пальці в нього був обгризений, до кривавого мозоля. "Мед це ліки, повтори". "Мед це ліки", промовив Енді доволі погідливо. "О, це правильно", майстер підвівся. "Ліки від меланхолії". Це з Рея Бредбері? Ти коли-небудь читав Рея Бредбері? Ні. От він, курва, це так і голова. Він так і розумів. Він написав таку охрінітельну книгу, алілуя. Ходімо за мною, я зміню тобі життя. Перший виборний Честер Міле пристав на мет, як жаба на комах. Позаду шеренги варильних апаратів стояв ветхий старий диван. Отам-то і сиділи Енді з майстром буші під картиною, що зображувала Христа на мотоциклі. Назва «Твій невидимий попутник». Передаючи один одному люльку, під час горіння мед тхне, як триденна сеча з незакритого нічного горщика. Але після першої пробної затяжки Енді переконався, що майстер таки мав рацію. Торгівля цим, можливо, діло сатани, але сам продукт від Бога. Світ перед ним стрибком сфокусувався у вишукану делікатно тримтливу картину, якої він ніколи раніше не спостерігав. Потужним сплеском підвищилася частота серцебиття. Кровоносні судини на шиї набубнявили, перетворившись на пульсуючі кабелі. В нього засвербіли ясна і яйця заворушилися у найприємніший юнацький спосіб. А що ще краще усього переліченого? Тягар, що пригнічував своєю вагою йому плечі і дурмани в мозок, зник. Він почувався здатним гори перевернути і вивести геть тачкою. «Ведемському саду росло дерево», – проказав майстер, передаючи йому люльку. У череки зеленого диму вилися з обох її кінців. «Дерево бога і зла! Ти вкурюєш тему?» «Так, це з Біблії». «Споримо на дві дикий шланг, і на тому дереві росло яблука». «Точно, точно!» Енді вдихнув диму лише трішечки, чисто сьорбнув. Йому хотілося більше, хотілося заковтнути його весь, але він боявся, що якщо дасть собі волю, голова його вибухне, зірветься з шиї і почне літати по лабораторії, як ракета, викидаючи скажений вогонь з обрубка. «Плотягу того яблука є істина, а шкіркою того яблука є метамфетамін», – оголосив майстер. Енді подивився на нього дивовишно. Майстер кивнув «Так, Сендерсе, так і є». «Він забрав люльку. Гарна штука, чи як?» «Дивовижна штука. Христос повертається на Хеллоуін», – сказав майстер. «А може, кількома днями раніше, не можу точно сказати. Хеллоуінський сезон уже розпочався. Ти ж розумієш. Відьомський курва сезон». Він передав Енді люльку, а тоді показав рукою, в якій тримав гаражний пульт. «Ти оте бачиш? на наприкінці галереї, понад дверима складської частини». Енді придивився. «Що? О той білий гугель? Глина чи що?» «То не глина, Сендерсе!» – усміхнувся майстер. «То тіло Христове!» «А що то за дроти звідти тягнуться? Судини, крізь котрі кров Христова тече!» Енді поміркував над цією концепцією і дійшов висновку, що вона просто блискуча. «Гарно!» – він ще трохи поміркував. «Я люблю тебе, Філе, тобто майстри! Я радий, що прийшов сюди!» «Я теж», – відповів майстер. «Слухай, хочеш, покатаємося? У мене тут десь є машина, здається, але самого мене трохи кумарить». А вже шківнув Енді і підвівся. Світ на якусь мить чи пару секунд поплив, але потім стабілізувався. «Куди ти хочеш поїхати?» – майстер йому розповів. Джині Томлінсон спала за стійкою рецепції, поклавши голову на журнал «Люди». Бред Піт і Анжеліна Джолі вовтузяться серед хвиль у прибої на якомусь сексапільному острівці, де офіціанти підносять тобі напої з увіткнутими в них парасольками. Коли щось розбудило її за чверть до другої вранці середи, піднявши голову, вона побачила, що перед нею стоїть примара. Високий, сухоребрий чоловік із проваленими очима і волоссям, яке стирчить на всі боки. На ньому була майка з логотипом РНГХ і джинси, що ледь не сповзали з його пісних стегон. Спершу вона було подумала, що їй сниться кошмар проходячих мертвяків, але потім відчула його дух. Ніякий сон не міг так гидко тхнути. «Я Філ Буші», – промовило з'явище. «Я прибув по тіло моєї дружини. Я хочу її поховати. Покажіть мені, де вона». Джинні не сперечалася. Вона віддала б йому геть усі тіла, аби лиш його оспекатись. Вона провела його повз бліду джину Буфаліно, котра застигла біля шпитального візка, тривожно дивлячись на майстра. Коли той обернувся, щоб поглянути на неї, вона відсахнулась. «Маєш хеловінського костюма, дитинко?» – поцікавився майстер. «Так. Ким ти будеш?» Гліндою. Ледь спромоглася на відповідь дівчина. Хоча, гадаю, навряд чи я поїду на вечірку. Вона буде в Мотоні. Я приходжу як Ісус, промовив майстер. Він пішов слідом за джиною брудний привид у напівзогнилих кедах конверс із високими халявками. А потім він обернувся, усміхнений. І я такий обдовбаний. Майстер буші вийшов з лікарні через десять хвилин із замотаним у простирадла тілом самі на руках. Одна її боса нога. Рожевий лак потріскався на нігтях, кивала і підмахувала. Джинні притримала для нього двері. Вона не подивилася, хто сидить за кермом автомобіля, який гурчав на холостих обертах на розворотному майданчику. І Енді цьому мляво втішився. Він почекав, поки вона зайде назад до лікарні, і лише тоді виліз і відчинив задні дверця та машини для майстра. Котрий, як на чоловіка, що виглядав просто натягнутою на арматуру з кісток шкірою, на диву легко управлявся зі своєю ношею. Ймовірно, думав Енді, мат також дарує силу. Якщо так, то його власна спливала. Знову в нього вповзала депресія. І втома також. «Усе гаразд», – сказав майстер, – «їдь, але спершу подай мені оте». Він був віддав на зберігання Енді гаражний пульт. Тепер Енді віддав його назад. «До похоронного салону?» Майстер подивився на нього, як на божевільного. «Назад на радіостанцію. Туди Христос завітає щонайперше, коли він повернеться». «На Хеллоуін. Правильно!» – кивнув майстер. «А може й раніше. Між іншим, ти допоможеш мені поховати це боже дитя». «Звичайно!» – відповів Енді, а тоді боязко. «Може нам можна трохи покорити перед тим?» Майстер засміявся і ляснув Енді по плечі. «Сподобалося? Вже ж я знав, що тобі сподобається!» «Ліки проти меланхолії», – промовив Енді. «Твоя правда, братико, твоя правда!» Барбі на в очікуванні світанку і того, що той принесе. В Іраку він привчав себе не хвилюватися тим, що попереду, і хоча не опанував перфектно цю технологію, все ж таки до якогось ступеня в ній просунувся. Врешті-решт існували лише два правила для життя в страху – він дійшов висновку, що повне подолання страху – це міф, тож і повторював їх подумки лежачі і чекаючи. «Я мушу приймати ті речі, які не можу контролювати. Я мушу обертати недоліки на переваги». Друге правило означало економію всіх наявних ресурсів і ретельне планування їх використання. Один ресурс він заховав у матрац. Його швейцарський армійський ніж. Ніж був маленьким, усього два леза, але навіть коротшого вистачить, щоб перерізати людське горло. Йому надзвичайно пощастило, що він зумів його зберегти, і Барбі це розумів. Хай би які не були тут раніше правила оформлення новоприбульців, підтримувані Гувардом Перкінсом, все пішло шкереберть після його загибелі і вивищення Пітера Рендолфа. Потрясіння, що їх переживало місто впродовж останніх чотирьох днів – «Будь-який поліцейський відділок могли збити з котушок», – гадав Барбі. Але не тільки в цьому була справа. Справа полягала в Рендолфові, котрий був і дурнуватим, і недбайлом, а всяка бюрократична структура, що ґрунтується на субординації, має тенденцію рівнятися на того, хто її очолює. Вони його сфотографували, і пальці йому вони відкатали. Але минуло цілих п'ять годин, перш ніж Генрі Моррісон – з виразом втоми і огиди на обличчі зійшов униз і зупинився за п'ять футів від клітки Барбі, набагато далі від безпечної відстані. «Щось забули чи як?» – спитав Барбі. «Виверни кишені і посунь усе в коридор», – сказав Генрі. «Потім скинь штани і просунь їх крізь грати». «Якщо я це зроблю, чи отримую я щось попити? Не сьорбати ж мені з унітаза». «Про що це ти говориш? Джуніор відносив тобі воду, я сам бачив». Він намішав туди солі. «А вже ж точно!» Проте Генрі промовив це дещо знічено. Можливо, десь там, у глибині його, що збереглася мисляча людина. «Роби, що тобі наказано, Барбі, тобто Барбара!» Барбі витяг усе, що було в нього в кишенях. Гаманець, ключі, монети, невеличкий стосик купюр, медальйон Святого Христофора, котрий він носив собою як амулет на щастя. На той час швейцарський ніж уже давно було заховано в матраці. «Ви можете продовжувати називати мене Барбі, коли накидатимете мені на шию петлю перед повішенням, якщо хочете. Чи не це, задумав Ренні, повішення чи розстріл? Не потякай, а давай подай сюди штани крізь грати, сорочку також». Він це промовив тоном містечкового крутого хлопа, але Барбі подумав, що вигляд Генрі має ще більш непевний, ніж завжди. Це було добре. Це був початок. У підвал спустилося двоє нових копів дітлахів. Один тримав у руці газовий балончик, другий – електрошокер. «Чи вам не треба допомогти, офіцери Морісон? спитав один з них. «Ні, але ви можете постояти там, біля підніжжя сходів, поспостерігати, поки я тут упораюся», – відповів Морісон. «Я нікого не вбивав», – промовив Барбі спокійно, «але з усією щирістю, на яку лишень був здатен». І, здається мені, ви це розумієте. Я розумію, що краще тобі заткнутися, якщо не хочеш скуштувати електроклізми». Генрі порився в одежі, але не наказав Барбі спустити труси і розсунути сідниці. Обшук запізнілий і неповноцінний, але Барбі додав йому кілька очок за те, що він узагалі це зробив. Ніхто ж, бо більше про це не згадав. Закінчивши, Генрі закинув джинси з випорожненими кишенями і конфіскованим ременем назад крізь грати. «Чи можу я отримати назад мій медальйон? Ні». «Генрі, ну подумайте самі, навіщо б мені? Заткнись!» Генрі вирушив геть, мало не відштовхнувши з дороги двох копів дітлахів, з похиленою головою і приватними речами Барбі в руках. Юнаки пішли слідом, щоправда, один перед тим затримався і, вищирівшись до Барбі, провів собі пальцем по горлу. Відтоді він залишався сам. Робити було нічого, тільки що лежати на тапчані, дивлячись на щелину віконця вгорі. Матове, рифлене скло, армоване дротяною прошивкою. Чекати світанку і гадати, чи насправді вони будуть його притоплювати, чи Ширлс це просто від себе напащикував. Якщо наважиться, то судячи з того, які вони вправні в оформленні постояльців, вони його дійсно можуть утопити. І ще він гадав, чи не відвідає його хто-небудь до світанку. Хтось із ключем. Хтось, хто підійде достатньо близько до град його камери. Маючи ножа, він не вважав утечу цілком неймовірною, але після настання світанку вона такою стане. Мабуть, йому було варто спробувати це зробити, коли Джуніор передавав йому крізь грати склянку солоної води. Ось тільки Джуніор радий був би вистрелити в будь-яку мить. Наступного шансу можна чекати довго, але Барбі не впадав у відчай поки ще ні. А крім того, куди мені тікати? Навіть якби йому вдалося втекти і зникнути, він вивалив би на своїх друзів купу горя. Після енергійного опитування, проведеного такими копами, як Мелвін і Джуніор, купол може здатися найменшою з проблем. Великий Джим тепер на коні. А коли такі хлопці в сідлі, вони мають звичку гнати у чвал. Іноді, аж допоки кінь під ними не впаде. Він запав у неглибокий неспокійний сон. Снилася йому пікапівська блондинка Форді. Йому снилося, ніби вона зупинилася. Підібрала його, і вони якраз вчасно виїхали за межу міла. Вона розтібала гудзики в себе на блузі, демонструючи йому ажурні чашечки свого лівчика, кольору лаванди, коли прозвучав чийсь голос. «Гей там, ти мудача, вставай, прокидайся!»